Kapitola 41. Vyšší dobro. Pohlédl jsem na Simona a zašeptal jsem: Ivare Enim Euge. Simon si zoufale povzdechl. Mělo by se svěnovat studiu své fyziognomie. Uplynul už celý jedeník ode dne, když jsme podpálili Ambrózovi pokoje a zima už konečně ukázala zuby. Pokryla univerzitu po kolena hlubokými sněhovými závějemi. A jako pokaždé, když nastalo nevlídné počasí, přetekal archiv pracovitými studenty. Jelikož byla všechna čtenářská dopata obsazena, mě a Simonovi nezbylo, než se uchýlit do svazků. Místnost s vysokým stropem a bez oken byla toho dne víc než spola zaplněná a přesto tu vládlo ticho jako v hrobce. Všechen ten tmavý kámen a tlumené šeptání působili trochu strašidelně, takže bylo zřejmé, proč studenti té místnosti přezdívají hrobka. Vždyť přece studuju fyziognomii, bránil jsem se potichu. Hledal jsem nějaké gybeovy diagramy. Koukni, co jsem našel. Ukázal jsem mu knihu. Gibéovi? Zašeptal zděšeně Simon. Přisahal bych, že se mnou studuješ jen proto, abys mě mohl rušit. Odstáhl se od knihy, kterou jsem mu nabízel. Na tom není nic absurdního, protestoval jsem. Jenom, jen se podívej, co se tu píše. Simon knihu odstrčil a já vzplanul. Opatrně, cykl jsem. Tohle je jeden z jeho originálů. Objevil jsem ho za jinými knihami, v mrtvých knihách. Loren mi uřízne palce, když se s ním něco stane. Sim před knihou ucukl, jako by byla doruda rozžavená. Originál? Milosrdný télů patrně to napsané na lidské kůži. Dej to ode mě pryč. Téměř už jsem zavtipkoval o tom, jak na lidské kůži nejspíš nedrží ingoust, ale když jsem viděl Simu výraz, upustil jsem od toho. Ovšem, moje tvář mě určitě zradila. Ty jsi úchyl. Vyplivl Sim a zvýšil hlas téměř na nepřijatelnou úroveň. Matko Boží, co pak nevíš, že rozřezával živé lidi, aby se díval, jak pracují jejich orgány? Odmítám se koukat na cokoliv, za co je zodpovědný ten netvor. Odložil jsem knihu. Pak bys mohl rovnou zdát studium medicíny. Poznamenal jsem co nejmírněji. Kybévo zkoumání lidského těla představuje tu nejdůkladnější studii, jaká kdy byla provedena. Jeho práce tvoří páteř současné fyziologie. Simonova tvář zůstávala tvrdá. Nehnul se ke mně, abych ho slyšel, je když bude mluvit potichu. Když Amirové vytáhli proti Vévodovi, objevili kosti 20 000 lidí. Obrovské jámy plné kostí a popele. Ženy a děti. 20 Tisíc. Na chvilku se zadrhl, než mohl pokračovat. A to byli jenom ti, které našli. Nechal jsem mu chvilku na uklidnění a pak jsem řekl. Gibia sepsal 23 svazků o fungování lidského těla. Když proti němu Amirové vytáhli, část jeho majetku lehla popelem a čtyři z těch svazků a všechny jeho poznámky byly ztraceny. Se ptejí se mistra Arvila, co by dal za to, aby je získal zpět. Simon udeřil pěstí do stolu, až se několik studentů otočilo naším směrem. Zatraceně, sykl. Vydůstal jsem 30 mil od Gibijových pozemků. Skopců na území mého otce je za bezmračných dní vidět na trosky. To mě umlčelo. Jestliže pozemky Simovy rodiny ležely tak blízko Gibijových... Dost možná byli jeho předkové k němu vázáni lení povinností. Třeba byli dokonce nuceni sbírat pro něj lidský materiál k pokusům. Nebo někdo z jeho rodiny skončil v jámě s kostmi a popelem. Dlouho jsem čekal, než jsem se odvážil zašeptat. To jsem vážně nevěděl. Simon už se ovládl. Nemluvme o tom. Pravil těžce a odhnul si vlasy z očí. Sklonili jsme se nad svými knihami a trvalo hodinu, než Simon znovu promluvil. Co našel? Zeptal se až příliš nenuceně, jako by nechtěl přiznat svou zvědavost. Tady na tom vnitřním listu, šeptl jsem vzrušeně. Otevřel jsem knihu a sim bezděčně skřivl tvář, když se podíval dovnitř, jako by mu kniha páchla smrtí. Všechno to rozlil, zaslechl jsem nějaký hlas. Do sídně vkráčila dvojice studentů. Podle bohatého oděvu jsem poznal, že jsou to šlechtici a i když nekřičali, ani se nesnažili tlumit hlasy. Anisad ho donutil všechno to stvinstvo uklidit, než mu dovolil umít se. Bude smrdět močí nejmín jedeník. Co je tu k vidění? Zeptal se Simon s pohledem upřeným na stránku. Je tu jen jeho jméno a datum. Ne uprostřed, koukni se nahoru. Kolem té stránky. Ukázali jsem na ozdobné lemování. Přímo tady. Vsadil bych dráb, že se ten moula do konce období otráví, říkal právě druhý z příchozích. pak jsme byli taky tak pitomí? Pořád nic nevidím. Ozval se tiše Simon se zmateným gestem. Oběma lokty se opíral o stůl. Je to docela pěkná práce, když se ti tyhle ozdoby líbí, ale já nikdy nebyl moc na iluminované texty. Můžeme zajít ke dovou Pokračovalo Pokračoval rozhovor o několik stolů dál, přes pohněvané pohledy jiných studujících. Mají tam děvče, co hraje na píšťaly. Něco takového si zaručeně jak živ neviděl. A ten povídal, že když máš kousek stříbra, tak ona spěklenecky stišil hlas. Ona co? Vmýsil jsem se do rozhovoru co nejhluběji. Nemusel jsem křičet. Ve svazcích se normální hlas rozléhl po celé místnosti. Obávám se, že jsem ten konec přeslechl. Oba dva na mě vrhli uražený pohled, ale neodpověděli. Co to vyvádíš, zasyčel na mě sim. Snažím se je omlčet, Odpověděl jsem. Prostě si jich nevšímej, doporučil mi. Hele, koukám na tu zatrcenou knihu. Ukaž mi, co tady mám vidět. Kybea si všechny své práce psal sám, řekl jsem. Tohle je originál, takže ty ornamenty jsou také jeho, že? Sim přikývl a znovu si odhnul vlasy z očí. Tak co tam vidíš? Pomalu jsem ukázal od jednoho ozdobného ornamentu ke druhému. Vidíš tohle? Sim zavrtěl hlavou. Ukázal jsem znovu. Přesněji. Tady? A tady v rohu. Oči se mu rozšířily. Písmena. I. V. Odmlčal se, jak je luštil. Ivaré enim euge. Tak o tom si tu blábolil. Odstrčil knihu. Ale o co vlastně jde, nehledě na skutečnost, že pořádně neovládal temštinu. To není temština, poznamenal jsem. To je téma. Archeická verze. A co to tedy má znamenat? Zhlédl od knihy a zvraštil čelo. K většímu dobru? Potřásl jsem hlavou. Pro vyšší dobro. Opravil jsem ho. Nezní ti to povědomně? Nevím, jak dlouho tam ještě bude. Pokračoval jeden z té hlučné dvojice. Budeš litovat, jestli ti uteče. A povídám ti, že dnes nemůžu. Možná okácenu. To budu mít volno. To bys měl vyrazit častně, poradil jsem mu. U dvou pence mají okácenu plno. Vrhly na mě podrážděné pohledy. Starej se o sebe, okřikl mě ten myší. To mě ještě víc napružilo. Promiň, to jsi nemluvil se mnou? Vypadám, jako bych se s tebou bavil, štěkl je No znělo to tak, opáčil jsem, když vás slyším přes tři stoly, tak určitě chcete, abych se vaší konverzace účastnil. Odkašlo jsem si. Mi jinak zbývá jediná možnost. A to, že jste tak tupí, že neumíte ve svazcích mluvit tiše. Zrudl a patrně se chystal k odpovědi, ale přítel mu něco pošeptal do ucha, oba si pozbírali knihy a odešli. Ozval se tichý, roztroušený potlesk, když se za nimi zavřely dveře. Obdařil jsem své posluchače úsměvem a zamáváním. Archiváři by se o to postarali, vytkl mi si jemně, když jsme se znovu sklonili nad stolem. Nikdo z archivářů se o to nestaral, zdůraznil jsem. Krom toho je teď zase ticho a o to myšlo. No, tak co ti připomíná to vyšší dobro? Pochopitelně Amery, odpověděl. U tebe jde poslední dobou pořád o Amery. O co se snažíš? Jde o to, zašeptal jsem vzrušeně, že Gibea byl tajným členem řádu Amirů. Sim se na to zatvářel skepticky. To mi přijde trochu za roh, ale nejspíš to sedí. Tohle se odehrávalo o nějakých 50 let dřív, než je církev veřejně odsoudila. Tou dobou už byl řád pořádně zkorumpovaný. Chtěl jsem namítnout, že Gibea nemusel být nutně zkorumpovaný. Pouze plnil poslání Amirů, Vše dělal pro vyšší dobro. Přestože jeho pokusy byly děsivé, jeho práce nepředstavitelně posunula lékařský výzkum ku předu. Jeho dílo v následujících staletích pravděpodobně zachránilo desetkrát tolik životů. Ovšem Sim mě nejspíš moje stanovisko neocenil. Ať už byl, jaký chtěl, patřil k Amirům. Proč by jinak skrýval jejich heslo na přední stránku své knihy? Simon pokročil rameny. Dobře, tak potřel k řádu Amirů. Co to má co dělat s cenou másla? Soufala jsem rozhodil rukama a snažil jsem se mluvit potichu. To znamená, že řád měl tajné členy už předtím, než ho církev odsoudila. To znamená, že než je Pontifex rozpustil, měli Amirové skryté spojence. Spojence, kteří jim poskytli bezpečná útočiště. A znamená to, že Amirové existují dodnes a v utajení pokračují ve svém díle. Postřehl jsem v Simonově tváři změnu. Nejdřív jsem se myslel, že se mnou bude souhlasit. Pak jsem ucítil zabrnění naší a pochopil jsem. Dobrý den, mistře Lorené, Pozdravil jsem úctivě, aniž bych se otočil. Hovořit se studenty u jiných stolů není povoleno. Promluvil za mnou. Na pět dní jsi vyloučen. Přihývil jsem, boj jsme se zvedli a sebrali si věci. Mr. Lawrence bezvýraznou tváří natáhl dlouhou ruku. Bez řečí jsem mu podal Gibeovu knihu a o minutu později už jsme mžourali v mrazivém zimním slunci přede dveřmi archívu. Přitáhl jsem si plášť a dupáním jsem se třásl sníh z bod. Vyloučen, poznamenal Simon, to bylo ohromně chytré. Pokorčil jsem rameny. Vyvedlo mě to zmíry víc, než bych byl ochoten přiznat. Doufal jsem, že někdo z přítomných studentů vysvětlí, že jsem se ve skutečnosti snažil udržet ticho, než že by tomu bylo opačně. Jen jsem se pokoušel udělat něco správně. Simon se zasmál a spolu jsme vykročili směrem k Ankerovi. Rozverně kopl do malé sněhové závěje. Svět potřebuje lidi jako ty, prohlásil tónem, který mě upozornil, že se chystá pronést něco filozofického. Ty prostě děláš, co je potřeba. Ne vždycky tím nejlepším způsobem, ani tím nejrozumějším, ale dotáhneš to do konce. Jsi vzácné stvoření. Jak to myslíš? Zbudil mou zvědavost. Jako třeba dnes. Něco tě naštve, někdo tě urazí a ty najednou vyletíš. Provedl rozevřenou dlaní rychlý pohyb. Víš přesně, co udělat. Nezaváháš, prostě něco vidíš a reaguješ. Na okamžik se zamyslel, takhle si představuju Amery. Není divu, že se jich lidé báli. Nejsem si sám si byl vždycky tak jistý, přiznal jsem. Simon se usmál. To mě vážně uklidňuje.